Привід по-філософськи прикинути, всі там будемо, переживай, не переживай, на все воля Божа. Ось недавно в його домі розбилось дзеркало, величезне, розкішне дзеркало, з лицевого боку, ну просто ермітаж, оправа золочена, паралєф на теми біблійних сюжетів, а зі зворотного тьху просто чорне в пелюці скло». Ось так і життя людське копнеш звичайний курний чорний виворіт, прикритий сріблясто ртутною мішорою. Лещинський, наче сатир, посміхнувся Та який я до біса Рудольф Карлович? Завжди був і залишуся костею Кацапчаком, якого життя в такі вузли зав'язувало, що донині розв'язати не може. Завтра має відбутися важлива зустріч з мером. Научена іронія долі, щоб злодій у законі легко і просто кумався з мером. Причому у фантастичному близьку злодійської корони аж надто жалюгідними виглядають потуги на солідність чергового висуванця на роль голови міського самоврядування. Зненацька штрикнула десь біля серця. Поганий знак. Частенько стало поболювати останнім часом. Зносився мотор. Ситуація вийшла з-під контролю, який незрозумілий перерозподіл почався. От і на Аліка Гримзу хтось здійснив замах, а розважливий Бернацький доповів. Але найбільше бентежив Родольфа Карловича неприємний поворот у відносинах із Гласовим. Адже він йому був як син, і раптом Лещинський до нього стрімко охолов, коли дізнався, чиїм нащадком він насправді є. Мерзотна історія з географією вийшла. Хоч і кажуть, що син за батька не відповідає, але не зміг себе переламати. Занадто темне і жахливе сколихнулось в нетрях душі, хоча давно вже, здавалося б, пекельна минувшина затяглась затхлим баговинням забуття. Аж ні, навіть вольові зусилля не допомогли. Окулі найближчих соратників Рудольф Кархович іноді з Сарк... жартома говорив, неначе виправдовувавсь. Мене зіпсувала система. Капіталізм я не встиг полюбити, а соціалізм зненавидів усією душею. Але мало хто розумів, що він мав на увазі. І тільки сам на сам, відчуваючи гірку душевну самотність, Рудольф Карлович з очевидністю усвідомлював, як випав зі скрижали часу. Він не би закладка між двома епохами, уламок дзеркала історії, але тільки зі зворотного, з чорного в пилюці боку. Значить, не судилося? Рудольф Карлович пройшовся по кімнаті, посміхнувся. А гарно я розібрався з Власовим і Алевтиною. Подумав про це, і серце колоти перестало. Мимохить глянув на настінний годинник. Через 15 хвилин приїде журналіст Христофоро. І справді, хвилина в хвилину в кімнаті з'явився китаєць Ван і шанобливо доповів про прихід гостя. Ним виявився вже знайомий нам, Інтелігентний, породистий Костянтин Христофоров, якого Лищинський по-батьківськи пригорнув, без зволікань взялися до справи. Рудольф Карлович надів окуляри і з неприхованим інтересом відкрив рукопис. Він навіть долоні потер. Христофору з підлопа спостерігав. Перед ним сидів підтягнутий бадьорий старегань років 60 від сили, з ясним живим поглядом розумних очей. Хоча Карловичу бабахне через місяць всі 80 позаздрити можна. Отже, подивимось, що ти тут накалякав. Лищинський підніс до очей, віддрукований на принтері перший аркуш, а то вже стомив. Замість передмови, прочитав він уголос. Читаючи цю безхитрісну повість, не шукайте на карті рідне село головного героя. Немає тепер села Гнилуші. Як немає десятків тисяч сіл на теренах колишньої Російської імперії. Були вони визнані безперспективними, тому зникли з лиця землі. Проте всі назви змінені, та й деякі імена теж. Хоча настільки велика наша колишня батьківщина, що аналогічних імен і назв у неї годі і перерахувати, а подібних до тих, що в ці історії, тим паче. Христофоров уважно напружено спостерігав. «Поки годиться» підти з губи, Родольф Карлович. Ось тільки навіщо ти взяв у лапки слово «батьківщина». Тому що такого поняття вже не існує, пояснив Христофору. Воно залишилось в минулому. Як не існує? Родольф Карлович виявив своє здивування, легким примруженням очей і співрозмовник зрозумів, що сперечатись не варто. І він досить давно і добре знав свого патрона. Гаразд, кивнув, погоджуючись, Костянтин Михайлович. «Як це гаразд?» – набонючився старий. «А чому ти не відстоюєш свою точку зору?» «Знову за рибу гроші», – широко посміхнувсь Христофоров, почалось «почало скрутійство». «Чартою жартою», – лукаво хитнув головою старий. «Більше не буду. Читаємо далі». І він став читати мовчки. Низька якість рукопису пояснюється квапливістю, депресивним станом і хворобою автора. Це навіть не повість, а скоріше сюжет, який ще можна і скоротити, і розвинути. Автор прагнув уминати гострі кути політичних проблем, хоча це і не в його звичці. Та й у літературному плані багато недбалостей. Слава Богу, хоч так закінчив. Рудольф Карлович мало не підскочив. Вівчарка, що лежала у дальньому кутку кабінету, різку морду. «А це що за нісенітниця?» – обурив Стащинський. «Літературний прийом», – спокійно відреагував Христофоро. «Почитайте класики. Від Стендалі до Агати Крісті. Але це абсолютно не свідчить про те, ніби вони погано писали. Однак навіщо ці реверанси?» «У читача повинно виникнути відчуття, що автором є головний герой твору. Ви ж так хотіли?» «Так. Тому я навмисно зробив розповідь трішечки рваною, пунктирною. Інакше просто доведеться писати біографію». Ні, біографію я не хочу. Повірте, я знаю, що роблю. До того ж, це непоганий рекламний трюк. Можу навіть навести приклад. Один французький співак на обкладинці свого компа диска надрукував на самого себе ніщівну рецензію. І уявіть собі, аж його теж піднявся несусвітний. Ну ні, браток, це вже перебільшення, натяжка.